окремо хочеться сказати про драматичні твори письменника. Пам'ятаю, в автобіографічній повісті «Щедрик-Ведрик» юний герой Володя Капуста пише п'єсу і ставить її в рідному селі. Публіцист, романіст і гуморист написав небагато одноактівок, лише п'ять. Але вони мають завидну долю. Не тільки друкуються і перевидаються, а й ставляться на самодіяльній сцені. Чув буцімто письменник, задумав повнометражну п'єсу та ще гляди комедію. Не стилю перед ним килимової доріжки, але намір вітаю. Хай же щастить моєму товаришеві паперу на цьому трудному, але і вдячному шляху. Олекса Коломієць. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства Сліпих. Київ 1987 рік. Читала Світлана Горлова. Звукорежисер Тамара Коликова.